Діана чомусь подивилася на понятих, наче шукаючи у них пояснення. Клава безтямно дивилася перед собою, а Сергій лише голосно ковтав слину та супів. Діана стояла в розпачі і не рухалася. Лейтенантик починав нервуватися. У нього попереду було ще три арешти, а ця дурна інтелігентка гайла його час. Ще одна хвилина, і ти підеш з нами в нічній сорочці та в кімнатних капцях, швидше ворушися. І він знав, що добро завжди карається треба було просто схопити її з ліжка без усяких пояснень і уник без зайвих запитань і сісованих нервів. Але він не міг відмовити собі в задоволенні побачити кролячий переляк в очах у вираз розпачу на обличчі почути тремтливий голос, помітити невпевнені рухи ще одного ворога. Траплялися, правда, і неприємні випадки. Ось вчора, наприклад, він брав одного професора історії. Так той, не би, чекав арешту, зустрів гідно, в костюмі та краватці дав розпорядження дружині і гордовито попрямував до машини. Та це був лише прикрий виняток. Переважна більшість відразу ж уклякала від переляку, і спілкування було суцільним задоволенням. Діана, все ще перебуваючи в стані повного збентеження, зібрала все необхідне. Їй чоловік щось розповідав про трагічні помилки правосуддя, але вона ніколи не сподівалася стати однією з таких помилок. Павло не допустить, він її кохає і не дозволить скривдити. Треба було передягнутися. Діана взяла сукню та черевики і звернулася до присутніх. «Товариші, я маю перевдягнутися». «Швидше!» – кинув її офіцер. «Ви залишитеся тут?» «Ніяк не доходило до Діани». Молодший лейтенант вишкірився. «У нас тут не Смольний інститут. Перевдягайтеся та пішли!» «Так, я піду», – відповіла Діана і відвернулася до стіни але про все розповім вашому керівництву. Весь цей час нічні гості перевертали маленьку три на чотири метри кімнатку до гори ногами. Свою справу вони робили швидко та з гуркотом. Тиша тривала тільки три миті, коли Діана, занадто роздратована, щоб соромитись, скинула сорочку та, не поспішаючи, одягла в сукню. «Кого-та гарний смак!» – прошелестіло в головах присутніх чоловіків. Молодший лейтенант побачив у кутку колиску з пелюшками, штанцями та сорочечками. «Де дитина?» «В селі у родичів», – інстинктивно збрехала Діана. Вийшло в неї натурально. «Добре, з'ясуємо». Він віддав останні розпорядження двом солдатам, що залишилися випотрошувати кімнату. Діана накинула на плечі кофту, взулася і взяла вузлик з речами. Вона не сумнівалася, що незабаром сюди повернеться. Але, виходячи під конвоєм, обвила поглядом своє споплюжене житло. І щось стиснуло їй горло. На віконному склі вона побачила п'ять маленьких слідів від пальчиків. Тогануся обідла кашою і хотіла торкнутися неба. Так домівка і залишилася в її пам'яті. Тьм'яне світло перекинуті речі і п'ять маленьких відбитків на шибі. Діану одразу посадили на маленьку табуретку в яскраво освітленій підвальній кімнаті і заборонили спати. Поставили вартового та й забули про неї. Спершу це навіть насмішило, адже вона звикла не спати кілька ночей підряд, але не сидіти на одному місці, а носити ганусю на руках, гойдати у колисті. Перша ніч здалася відпочинком. На ранок їй дали шматок хліба з водою. Змінили зморену варту. І знову повна тиша. Вона з'їла трохи хліба та ковтнула води. Сукня починала промокати від молока. Жінка не знала, чи зручно стіжувати його на очах чоловіка у формі. Плями на сукні розпливалися. Діана відчувала, як тисячі маленьких голочок сколюють її груди. Біль віддавав у спину та заважав дихати. Вона чекала, що її викличуть.